Berättelsen om Ku Hullin Sida 32-52 till Underrubriker Frieriet till Aver. Sida 37 Mackas förbannelse Sida 41 De gudomliga svinahedarna Sida 43 Neras äventyr Sida 44 Kungligt förtroligt samtal, sida 46. Kuhullin Hullin och fördejd sida 47. Luk hjälper sin sårade son, sida 49. Den sista striden, sida 49. Tjurarnas kamp, sida 52. Symbolbeskrivning. I mitten, Ko, Hullin i sin stridsvagn framför en keltisk sköld som är dekorerad med typiska stiliserade keltiska djur Överst och nederst de två tjurarna som förekommer i berättelsen Don av kully överst och den vithornade tjuren från Connacht nederst Slut symbolbeskrivning Inläsarens kommentar de svartvita teckningarna syns längst till vänster på sida 32. Bland annat de kraftfulla tjuransikterna. Slutkommentar. Den samling sagor som hör till den så kallade Alstercykeln tillkom mellan åren hundra före Kristus och hundra efter Kristus. Handlingen utspelar sig under härskaren Konakar MacNessas regering. Och centralfiguren är Kuhulin, den mest lysande av alla de iriska hjältarna. Den intressantaste berättelsen i samlingen är boskapsrovet i Kuli. Tain Bo Kuli. Som är den västerländska litteraturens äldsta epos. Och inte står Iliaden och Odysseen efter i fråga om längd, litterära kvaliteter och dramatik. I anslutning till boskapsrovet i Cooley finns ett flertal småberättelser som mer utförligt redogör för enstaka händelser och ger en bakgrund till själva huvudhandlingen. Det anmärkningsvärda med tyn. Och berättelserna som hör hit är att de har överlevt under de långa århundraden då de keltiska stamkulturerna splittrades och föll sönder. Och ännu idag är levande i den muntliga geliska traditionen på Irland och i Skottland. Den värld som skildras i Tain är enkel och primitiv, men därför inte barbarisk. Här finns strikta regler för hur man beter sig och en stark rättskänsla Här finns humor och starka känslor Det är värderingar som uttrycks i sagorna har sitt ursprung i en tidig gemensam indoeuropeisk stamkultur och speglar ett samhälle där rikedom räknades i kreatur och där boskapsrov var en omtyckt sysselsättning Detta tidiga iriska epos är friskt och naket Ofta rörande och bitvis mycket vackert Handlingen är fast förankrad i miljön Och det är ännu idag möjligt att besöka de platser som nämns Man kan ännu bestiga bergen Ströva omkring på slätterna Och följa fot- eller vagnspåren Efter Alsters och Kannats körsvänner Fotfolk, druider och skalder Och stora rasande, halvt mänskliga tjurar Gudarna spelar en stor roll i dessa primitiva berättelser. Mänskliga konflikter, uppkomna genom motstridande lojaliteter, står i förgrunden. Tain Bokoli är en av pärlorna i den tidiga, inhemska litteraturen på de brittiska öarna. Tyvärr mycket försummad. Vår berättelse börjar någon tid före kristig födelse. När den berömde kungen Konakar Magnessa Härskade i Makka, Den stora kungliga borgen i Alster. Konakar var en god härskare Och välstånd rådde i landet Boskapen växte sig fet på de bördiga betesängarna Och bergslutningarnas friska gräs Skördarna var rika Och haven, floderna och sjöarna fulla av fisk Sida 33 Dektyre hette en av kungens systrar. I tre år var hon på ett gåtfullt sätt försvunnen från Emern-Macka med femtio av sina tjänarinnor. När hon återvände hade hon med sig en liten son som hon kallade Setanta och som hade fötts under mystiska omständigheter. Han var son till Lok Långarm, den store guden i den andra världen. Setanta uppfostrades av sin mor och sin styrfar I det stora huset av ek Som låg på Murthemn-släppen Han växte snabbt Och när han var sex år gammal var han lika stark och duktig Som om han hade varit tolv En dag fick han höra talas om den stora shinti Som spelades vid Konakar-Magnessas-hov 150 pojkar deltog i matchen och kungen själv var mycket intresserad Eftersom pojkarna så småningom skulle bli hans krigare Den lille pojken bad ofta och enträget sin mor Att han skulle få gå dit och spela Men hon var orolig för honom Och sa att han skulle stanna hemma tills han blev lite äldre Säg mig då mor Åt vilket håll en män ligger Bad han Norrut Sa hon utan att tänka sig för och vägen dit är mycket svår. Det gör ingenting, tänkte pojken för sig själv. Jag tänker i alla fall försöka. Så gjorde han sig en leksakssköld och ett spjut av träpinnar. Tog sin kintiklubba och sin boll och gav sig av mot en Maka. På den tiden måste man, för att få vara med i ett lag, be pojkarna om beskydd. För spelet var hårt och våldsamt Setanta kände inte till detta Och så snart han kom fram till planen där matchen spelades Gick han oförskräckt ut och började delta Det var konstigt, sa en av pojkarna Han ser ju ut att vara från allstyr Och ändå förolämpar han oss Pojkarna skrek åt lille Setanta Att han skulle ge sig iväg därifrån när han inte brydde sig om vad det sa utan istället sprang rakt emot dem kastade de sina 150 och spjut mot honom han hejdade dem alla lätt med sin leksakssköld då kastade de sina kintibollar och klubbor mot honom, men han vejde utan svårighet undan för dem detta i Sertantas tycke helt obegripliga anfall retade honom och hans ansikte och kropp började förändras Håret reste sig på ända och varje test såg ut att stå i lågor Ena ögat krympte ihop till en smal springa och det andra blev enormt stort som en dryckesbägare Han drog upp munnen ända till öronen så att de vita tänderna och hela strupen blottades En gloria av eld tycktes växa kring hans huvud sedan rusade han fram mot pojkarna Och med övermänsklig kraft Fällde han 50 stycken Av dem till marken Innan det han fly Konakar hade suttit och spelat schack När han hörde skrik och larm Från vad som lät som ett stort fältslag Och gick för att se efter Vad som stod på Du går hårt fram mot våra pojkar Ropade han förtörnat Det har jag rätt till Morbror Konakar sa Tanta jag kom hit för att spela shinti med dem Och då gick det ganska hårt framåt mig Vem son är du? Frågade Konakar Jag är din systers son, sötanta Son till din syster Dektair Och jag väntade mig sannoliken inte att bli så ovänligt behandlad här Du skulle ha bett om pojkarnas beskydd Svarade kungen Det visste jag inte Men nu ber jag om ditt Sa Setanta Det har du Sa kungen Och Setanta sprang ut till pojkarna Vad ska du göra med dem nu Ropade Konakar efter honom Erbjuda dem mitt beskydd Ropade Setanta Setanta slöt fred med de andra pojkarna Och stannade vid hovet Och började lära sig krigskonst Några veckor senare skulle smeden Kulan hålla fest för kungen. Kullan bad honom att inte ta med sig för mycket folk eftersom han inte ägde mycket jord och egendom utan bara hade att leva på det som han förtjänade som smed. Så Kanakar tog bara med sig sina förnämsta krigare och 50 stridsvagnar. När han for iväg såg han som vanligt se tanta ute på spelplanen där han ensam besegrade alla de 150 pojkarna. Konakar förundrade sig och gladdes över pojkens styrka och mod och kallade honom till sig. Kom så får du följa med mig på kulans fest, sa han. Men matchen är inte sluten, morbror Konakar, sa Satanta. Jag kommer sedan. Konakar anlände med sina män till Kullans hus och festen skulle just börja när Kullan frågade, kommer det någon mer? Sida 34 Nej, svarade kungen som alldeles hade glömt sig tanta. Jag har en vild och blodtörstig hund som vaktar min boskap och mitt hus, förklarade Kullan. Det behövs tre män och tre kedjor för att hålla honom Så vände han sig till sina tjänare Släpp loss hunden och stäng portarna Fram emot kvällen kom Setanta Fortfarande spelande med kintibollen och klubban Han brydde sig inte om den morrande hunden Utan gick rakt emot den Fortfarande lekande med bollen Först när männen in i borgen hörde hunden skälla Kom Konakar plötsligt ihåg systersonen. Alla satt blickstilla Övertygade om att det var ute med pojken Utanför borgen tog hunden sats mot Setanta Och Setanta slängde sin boll rakt in i hundens käftar Med så våldsam kraft Att den gick rätt genom kroppen Och ut i andra ändan Hunden dog på fläcken och så tanta fortsatte oberörd fram till porten Sida 36 När glädjeropen hade tystnat Sa kulan sorgsätt Du är välkommen hit för din mors skull pojke Men det var en stor olycka Att jag någonsin höll den här festen Hunden var mitt liv och min förmögenhet För han vaktade både mig och mina ägodelar nu är min bästa vän borta. Finns det någon hundvalp efter honom? Frågade sig tanta. Ja, det finns det, svarade kullaren. Då ska jag uppfostra den. Och tills den är fullvuxen ska jag vara vakthund åt dig. Jag ska inte bara vakta dig, utan också hela Mortemnisletten, Och inte ett får och inte en ko ska komma bort. Så länge jag har ansvar för dem Då talade druiden katwa, Kungens far Kuhulin Kulans hund Får hädan bli ditt namn Det är jag nöjd med sa Setanta. Och det var på det sättet som han fick sitt namn Några månader senare Höll druiden Katva skola vid hovet. Han hade aldrig färre än hundra lärlingar som ville lära sig den hemliga druidläran. En dag frågade en av lärlingarna vilket järtecken som hade visat sig den dagen. Den krigare som för första gången bär vapen idag kommer att vinna evig berömmelse. Men hans liv blir kort, sa Katva. Detta hörde Kohulin och gick direkt till Konakar för att be om vapen. Vem har sagt till dig att be om vapen? Frågade kungen. Katva, svarade pojken. Och Konakar gav honom då en sköld och ett spjut. Men det var mycket för bräckliga för Kohulin. Och när han skulle pröva den bröt det lika lätt som om det hade varit leksaksvapen. Samma sak hände med alla de vapen som fanns i den kungliga borgen och som var avsedda för de unga män som skulle upptas till krigare. Endast kungens eget svärd och sköld höll för Kohulin. Han stod stolt med vapnen i hand när Kathwa kom in i salen och fick se honom. Det är synd att en så ung pojke ska vara beväpnad. Var det inte du som sa till honom att be mig om vapen? frågade Konakar Sannoliken inte, sa Katva. Konakar vände sig då argad mot Kahulin. Varför ljög du för mig hund? Jag ljög inte, gode Konakar, svarade Kahulin. Men jag hörde vad Katva sa i morse. Motvilligt medgav Cathva att järtecknet måste ha gällt Koholin. Och när en stridsvagn hade skaffats fram. Endast kungens egen var tillräckligt stadig för honom. Begav sig Kohulin ut för att pröva sin krigarskicklighet. Koholin tog med sig kungens egen körsvän. Ibar Mak Riyangabra Och det begav sig av mot gränsen Där stod konal Körnack på vakt Far tillbaka hem du konal, Ropade Kohulin Jag vaktar gränsen idag Skalder kanske du kan se till pojke Men knappast krigare Ropade konal hånfullt tillbaka det var sista gången Conall gjorde narr av Kuhullen För på ett ögonblick hade pojken brutit av tistelstången på hans vagn Så att han var tvungen att återvända till Ömein till fots Därefter bad Kuhullen körsvämnen ta honom upp på krönet av ett högt berg Och visa honom landet Och där uppe tog han reda på vad alla borgar hette Och hur stora det var Skärskådade fälten och boningshusen Och lade vadställen och fina gömställen på minnet En av borgarna tillhörde tre bröder Som låg i blodsfejd med alstermännen Fadern hade dödats av en av Konakars män Och bröderna hade som hämnd dödat många alsterkrigare För mig dit, befallde varför söka faran? Frågade Ibar. Varför undvika den? Svarade Kuhulin kort. Sida 37 När det befann sig ett litet stycke från borgen stannade det för att vila i den varma eftermiddagssolen. I samma ögonblick kom det tre bröderna ridande. Vem är du? Frågade det hotfullt. Bara en liten pojke som idag för första gången bär vapen Svarade Ibar Det var otur för honom, sa det Försvinn från vår mark Det ska vi göra, sa Ibar Men ni ser väl att pojken sover Jag är ingen vanlig pojke, sa Kuhullin Och var på fötter med ett språng Jag har kommit hit för att slåss Nåväl, sa bröderna då möts vi vid vadstället där borta Ta det i akt, varnade Ibar Jag svär vid mitt folks gudar Att jag aldrig mer ska dräpa några alstermän Ropade Kohullen. Hunden besegrade de tre bröderna en efter en Den sista ute i floden Vattnet var så djupt att det nådde Kohullen upp till bröstet men han lyckades ändå ge mannen ett så kraftigt hugg att huvudet flög av. Kuhullen och Ibar tog med sig de tre avhuggna huvudena och begav sig hemåt. På hemvägen prövade Kuhullen sina krafter både på djur och människor. De fick se en flock rådjur, och Kuhullen ville då fånga ett av dem levande. Han hoppade ner från vagnen, ställde sig framför det största och vackraste djuret och betvingade det endast med sin blick Han band rådjuret bakom vagnen Och så fortsatte det färden Sedan sköt han med slungan ner några svanar som kom flygande Och även dem fick han levande Och lade dem i vagnen tillsammans med det övriga bytet Han befann sig nu i samma underliga tillstånd som han hade varit i När han för första gången hade slagits med pojkarna på kintiplanen i vilt krigsraseri körde han mot Emmen-Macka. Skaldinnan Leborkam tittade ut från Emmen och när hon såg vagnen som kom i vild karriär ropade hon att en fruktansvärd krigare tänkte anfalla dem. Ansiktet är förvridet av raseri och i vagnen ligger tre blodiga huvuden och ett par vackra vita fåglar och efter springer ett rådjur honom känner jag igen, sa Konakar Det är min systers son Låt nakna kvinnor springa emot honom Så sprang Emens alla unga kvinnor ut nakna För att möta Kohulin Som skamsept dolde sitt förvridna ansikte Männen grep honom genast Kastade honom i tre kar med iskallt vatten Och lät honom ligga där till stridsraseriet hade runnit av honom Därefter återfick Kuhullen sitt vackra utseende Och sig i en guldstickad tunika och en grön mantel Som hölls samman med en silvernål. Kungen satte honom mellan sina knän Och strök honom över håret För han var ju ännu bara sju år